akisten dira, langileak joaten dira eta hori, biztanda epidemiarekin eta kriziorrekin nabarmenagoa izan da, gauza da urte bat beranduago, besegitzen dugu egoera berdinean. Iaz, yes, bon, ah, nartu daiteke, krisi baten hasi eran, piskat uh, ez zongi uh, erantzutea, me urte bat beranduago, hoeak ez ditugu ideki, osasun segurak azkenean uh, komunikazio u, utxa izan da, diru piskat eman dute, me uh, antolakuntza maian eta ez da ez zer aldatu, orduan beroso kritikoa gira gaur, eta argita garbi uh, txertaketarekin ere gauza berdina gertatzen da, Egunero gure agintariek kudeatzen dute faltak, Fala, maskariak falta, txartuaren falta, ezakitzar falta, eta etengabe komunikazioa da bakarrik justifikatzeko egiten ez dena. Hai, zuen ustez, nola horregin berko zitzaion uni guziari? eta osasun sistema nola antolatua den hori aldatu behar da gust, erabat. Gaur egun nagushiak dira ARS eskualdeko skualdeko chasun agentziak erabat administratiboak dira haiek ikusten dute bakarrik zenbakietan diru mailan Ekonomia maian, karofur edo dekatlonen izango bagina bezala, eta txertaketaren historia ere, izugarria da, nola Pfizer, AstraZeneca, tauek zenbat diru publikoa jasoko duten historia eta epidemia horrekin. Keskatuak zistean, dako urte ibegira? Ba, guk benetan aldatu nahi duguna, da sistema osoa guretzat, sistema kapitalista osasunaren zako guk hortik atera nahi dugu argit garbi. Kezkan diena azkenean da gure askatasunei zen azkenean osasun arazo baten atzakiarekin, eken dudizkigute hainbat askatasunak mugitzeko, gelitzeko norbaitekin, eta hori, Ba da gulatzeko zehar eman zuzena duen e, gaur egun amabiliete beago e, epidemiarik. Uh -huh. ejan e, duzu e, sistema kapitalistatik atera beharkoitaikeela e, osasuna behar den bezala antolatzeko bahin senditztzen da hogi buruzko nola egin hori gi buruzko e, antolakuntzari, edo proposamenik. Ar argida, da gaur egun badirera e, egitasun batzuk edo gaixotasun batzuk interesgarriako mineen artean. Dilua sortzeko eh, minbizia bizia halako uh, gauzak edopati hepati edo halako uh, hepatit, uh, gauzak eta gero badira be gaixotasun batzuk uh, inor uh, interesatzen dena zen uh, ezin da dirurik egin hortan eta hau da guk kritikatzen duguna proposamen bat uh, zaila zen. Orokorrean eh, badu modelo ekonomiko bakar bat eh, gaur egun eh, duosoan zehar da kat, kapitalismoa justuki ordoan zaa